O captură interesantă, pista 2. Telefonul a început să sune. Marshall se încruntă, totuși comandantul adaugă. Avem aici o nouă promoție de sublocotenenți. Noi vrea să cinezi seară cu ei? Întâlnirea cu un veteran l-ar lărge orizontul. Marșal crătină din cap. Vă mulțumesc, sir, dar nu-i posibil. Trebuie să mă întâlnesc cu niște prieteni. Am că mă întâlnesc cu niște prieteni. Am câteva scrisori de expediat. Ar fi totuși bine să te și odihnești puțin. Ne vom revedea mâine dimineață, înainte să pleci spre Scoția. îl privi pe Marshall ieșind și abia acum ridică receptorul telefonului. Apare îngrijorat. Când se propusese numele lui Marshall pentru misiunea în chestie, găsise că alegerea era excelentă. Statele lui de serviciu, victoriile reportate, faptul că supraviețuise atâtor acțiuni îndrăsnețe, toate pledau pentru alegerea lui. Acum însă, după ce stătuse de vorbă cu Marshall, era mai puțin convins că judecase just, fără aș putea explica de ce. Incontestabil, Marshall era un bun ofițer și pe hârtie omul cel mai potrivit. Totuși, parcă îi lipsa ceva. Oare ce?" se întrebă suspinând comandantul. A, da, tinerețea, asta îi lipsa, o pierduse." O lăsase undeva în siajul tristrămului, Războiul îl cam de rămase. Siaj dăra ce se formează în apă la pupa unei nave în mers. Comandantul duse receptorul la ureche. Ascult! O voce se plângea de insuficiența alimentelor și a pieselor de rezervă. Comandantul încercă să uite ochii marșal, o ochi stranii în care i se păruse că observă o undă de descurajare căută să nu se mai gândească la Marshall și să se concentreze asupra doleanțelor interlocutorului său telefonic. La urma urmei, problema Marshall nu l mai privea. Dacă Marshall avusese îndoiel privind urgența misiunii ce urma să-i se încredințeze, foarte curând avea ocazia să gândească altfel. zurile la Harbour, când împreună cu comandantul bazei, Marshall s-a urcat în mașina statului major, care i-a dus la o bază aeronavală situată la câteva mile în interior. Instalat într-un avion ce în îngrozitor și, pe cât părea, era și neîncălzit, Marshall, odată centura de siguranță încheiată, își ridică gulerul mantalei și gândi la cele întâmplate în ajun. În general, era dezamăgit, nedumerit, începând cu de rămas de la echipajul tristrăm. Ofițerii, subofițeri și mateloți, deși trăiseră la oaltă timp de luni de zile, nu păreau să fie afectați de despărțire. Așa îi se mai întâmplase și altă dată, de-a lungul anilor de serviciu. Poate din pudoare, ca să nu li se vadă sentimentele lor intime. În orice caz, erau nerăbdători să plece cât mai repede, să afle ce mai era pe acasă. Nu era încă sigur de cum va reacționa Gerard la brusca modificare a planurilor sale. Când a vorbit cu el despre această schimbare, I-a părut că era mai preocupat de reacția soției sale și, surprinzător, nu-l interesa deloc aluzia la un curs de comandanți. Gerard era un foarte bun ofițer submarinist și, după cum se pronunțase comandantul bazei, împreună cu Marshall, formau un excelent cuplu. După ce a plecat ultimul marinar din echipajul submarinului, în timp ce pașii lucrătorilor de la șantierul naval răsunau pe puntea pustie, Marshall a mai inspectat pentru ultima oară nava. Evident, era o prostie să atribui unei nave o personalitate. Ofițerul de stat major avea dreptate. Un submarin nu este decât oțel și mașini, combustibil și aparate. Viață nu are decât prin oameni. Este doar o simplă armă, nimic mai mult. Dar când a ajuns cu inspecția în minusculul careu, când și-a plimbat privirea pe perdelele murdare ce asigurau o fiecarei cușete un simulacru de intimitate, nu a mai fost de acord cu cele spuse de ofițer. Deasupra capului pe punte, pașii se stompau din ce în ce mai mult și Marshall a avut impresia că, la fel ca el, și Nava și ascuțea auzul, așteptând parcă vocile familiare. Voci, fiecare cu alt accent, aparținând unor oameni foarte diverși. Erau mucaliți și posomorâți, băieți devotați, harnici și alții care considerau munca drept o urgie. Întâlniți individual pe stradă în timp de pace, nu erau decât componente ale unei mulțimi, dar reuniți în interiorul tristrămului, formau împreună un tot, o entitate. Reprezentau o forță care impunea să se țină seama de ea. După ce găsise unde să doarmă peste noapte, după ce te dui instrucțiuni pentru a fi trezit la ora cuvenită ca să meargă la aeroport, Marshall porni prin oraș. Cu unul din puținele taxiuri care mai circulau, a mers la locuința lui Bill într-o suburbia tonului. Pe drumul de câteva mile s-a tot gândit ce să-i spună tinere femei cu care Bill se căsătorise numai cu două luni înainte de a se îmbarca pentru Mediterana. Și-a foarte bine, mică, brună, plină de vitalitate și zburdălnicie. Ce să-i spună? Că-l văzuse pe Bill în ajunul plecării de la Malta, că petrecuseră seara precedentă împreună la un bar, la un moment dat aproape se decisese să spună taximetristului să ia drumul înapoi spre port dar și-a făcut probleme degeaba. Văduva lui Bill se mutase și noi locatari nu-i cunoșteau adresa. Judecând după atitudinea lor, nu părea că s-au despărțit în termen bun. Poate că ea se întorsese la părinți sau se angajase într-o slujbă în legătură cu războiul, căutând să rupă cu tot ce putea aminti trecutul. S-a întors la port blockhouse, obosit și cam abătut. Trecând pe dană, descoperise ceva. De nu-și credea ochilor. Triste îmi plecase. Locul lui era ocupat de altă navă. Pentru prima oară de luni încoace, marșal se simți părăsit. De necrezut, imposibil. În zori va spura spre Scoția și nimeni nu voia sau nu știa să-i spune exact unde merge, ce l-aștepta acolo. I se luase comanda și echipajul. Era singur, teribil de singur. A evitat popota unde ar fi putut întâlni cunoștințe și ar fi fost ținta privirilor noii promoții de sublocotenenți, ca și cum ar fi fost infirm sau vinovat de ceva. Sunt ridicol și plictisitor, își spunea mereu. A urcat direct în camera sa. Bătând un îngrișitor, marinar-pensionar, nu l-a întrebat nimic. Văzuse destui ofițeri ca marșal în trecere. I-a dus o sticlă de gin, i-a prezentat să semneze un bon și a ieșit din cameră fără să spună un cuvânt. Nici măcar despre vreme. Ceva cu totul surprinzător din partea unui englez. Zborul spre Scoția a fost destul de agitat. Cerul era norat și aparatul depășise prima junețe. Câțiva pasageri destul de diverși. Un matelot cu ten gălbejit, un desertor legat cu cătușe de o... cel care îl aducea înapoi la nava de pe care fugise. Mai era o ară galonată care a adormit îndată după decolare și nu s-a trezit decât la aterizare, în apropiere de rosiț. Apoi un locotenent suferind de un tic al figurii, până a fi în pragul unei depresiuni nervoase, și un sergent de marină care își masa continuu fluierul piciorului de parcă-l dar în realitate se tot potrivea ca să vadă pulpele oarenei. Pentru Marshall călătoria a fost plictisitoare, mai ales că din cauza arginului băut avea gura amară și maxilarele înțepenite. A savurat cu satisfacție o ceașcă de cafea caldă și sandvișurile servite de un membru al echipajului. La aterizare, un taciturn locotenent din rezerva de voluntare ai lui Royal Navy l-a condus la un alt avion, un mic monomotor, al cărui pilot părea prea tânăr ca să-și fi terminat școala. Avionul s-a îndreptat încă mai spre nord și Marshall, urlând din interfon pentru a se face auzit, a reușit în fine să afle ceva despre destinația spre care se îndreptau. Pilotul strigă: Vom ateriza ceva mai la sud de Capul Ward, sir. Capul Ward? Extremitatea nordvestică a Scoției, de acolo începe Atlanticul. Din cuvintele rezervate ale comandantului bazei de la Portsmouth, Marshall sperase că va fi trimis la Holy Lodge, unde știa că exista o bază de la care submarinele porneau în misiuni operative. Nu prea înțelegea ce se putea afla la capul ort. Din când în când, prin deschideri între nori, se zăreau spinări de dealuri și drumuri spărate de ploaie. Cu fiecare învârtire a elicei, se tot depărta de Mediterana, nu numai ca distanță, dar mai ales ca peisaj. În fine, pilotul anunță. Aterizăm, sir! Aeroportul era format dintr-o pistă de beton notând într-un lac de noroi două barăci în formă de tunel și o manșă de vânt. Dispozitiv pentru indicarea direcției vântului, constând dintr-un sac de pânză deschis la un capăt și care se rotește în jurul unui ax. Dacă zborul ar fi avut loc noaptea, marșal se înduia că avionul și ocupanții ar fi supraviețuit la aterizare. Dintr-o baracă au ieșit siluete în impermeabile, parcă cu regret, înfruntând zgriburite bornița și alergând spre avion. Câteva soldați au înșfăcat bagajele și Marshall, venind spre el, notând parcă prin smârcurile de apă, un sergent de poliție marină, un om stravân, cu impermeabilul muiat și bocancii prin noroi. Sergentul luă poziție și salută cu un gest mecanic, dându-și silința să-l primească pe ofițer cum se cuvine. Sunteți locotenent comandorul Marshall, sir?" Suboficialul îl examină din cap până în picioare și continuă. Vă rog să-mi arătați buletinul de identitate." Marșal i-a întins documentul, sergentul l-a examinat cu atenție după care declară. E în regulă, sir, putem merge. I-arătă cu un gest un vechi automobil humber și roind sub ploaie. Nu avem de mers departe și vă așteaptă o masă caldă. S-a întors pe călcâie și ordonă soldaților cu bagajele să o ia înainte. Îndreptându-se spre mașină, Marșal mai privi o dată spre avionul care se depărta pentru a se pune în vânt pe pistă. Probabil că tânărul pilot îl și uitase. Își predase coletul, se reîntorcea la bază, apoi la o prietenă. Marshall surăse și gândi. Să-i fie de bine." Sergentul rosti cam autoritar. Ar fi bine să nu întârziem, săr. Urcarea în vechiul hambar și Marshall se agăță de un mâner. Vehiculul se angajă trepindând pe un drum cu hopuri. Mergem la luci, Ken Bouncer, spuse sergentul cu ochii la parbriz. Apoi trase o jurătură, adresată unei oi care îi tăiase drumul. Ajungem repede dacă totul merge bine. Marșal nu răspunse. Pentru a da acele câteva lămuriri, sergentul așteptase să fie singur în mașină și avionul decolat. Se întrebă cum ar reacționa sergentul dacă i-ar ordona să-l aducă înapoi la micul aerodrom. Fără îndoială, s-ar face că nu aude. Se când au ajuns la destinație și lui Marshall nu -i venea să creadă că se terminase în fine cu sălbaticile zdruncinături ale mașinii și înjurăturile preferate ale sergentului. Prin geamurile portierei, Marshall a zărit figuri indistincte și fascicule luminoase de lanterne electrice, apoi, în timp ce rulau încet printre barăci, rețele de sărmă ghimpată și, din loc în loc, santinele înarmate. Mașina se opri, sergentul sări jos, deschise portiera lui Marshall, bătând din palme pentru a alerta niște soldați să ia bagajele ofițerului, apoi declară Am ajuns, sir. O șalupă vă va conduce la nava bază, unde sunteți așteptat." Nava bază, navă special utilată pentru asistența tehnică și cazarea echipajelor pe timpul staționării submarinelor în port." După atâta călătorie," replică Marshall Acru, Bine că am ajuns undeva." Surprins de propriul său ton, marșal a adăugă. Îți mulțumesc, sergent, că te-ai ocupat de mine." Sergentul îl previi indiferent cum se îndrepta spre un far de semnalizare de la capătul danei. Încă o rețea de sărmă gimpată. Din întuneric capăr un locotenent care proiectă direct în fața lumina unei lanterne, în timp ce examină și el buletinul de identitate. Vă rog să scuzați, sir," spuse el până la sfârșit. Avem consemne de securitate foarte severe." Aproape orbit de lanternă, Marshall făcu un gest de înțelegere. Nu vedea însă nici urmă de navă bază. Agitând lanterna direcția unei mici embarcațiuni cu motor care apăruse și se legăna pe apă la câteva picioare de div, locotenentul continuă. Venerabila navă Gansay este ancorată în loc. S-au montat geamanduri speciale pentru ea. Un picior este echivalent cu 30,5 cm. Lodge, la în gust în fundul unei văi, cu sau o fără ieșire la mare, caracteristic hidrografiei Scoției. Marshall privi mica îmbarcațiune alăturându-se cheiului. Gernsey era pentru el o veche cunoștință. Ca mulți alți marinari submariniști, petrecuse un timp la bordul ei. O foarte veche navă bază, care utiliza cărbun pentru propulsie și era complet lipsită de confort. Acum nu se mai deplasa. Era folosită doar pentru cartiruire temporară. Conducătorul ambarcațiunii sta pe bancheta pupa și Marshall coborând micul cockpit. Cockpit, spațiu deschis la pupa unei mici embarcații. Marshall privea cum se încarcă bagajul și se simțea mai acasă, citind inscripția ce era familiară de pe bonetul respectivului. HM Submarines Submarinele maiestății sale britanice. Chiar aici, în acest dezorant și friguros lodge, se afla într-o lume cunoscută. Drumul până la să n-a durat mult. Când ocoleau pupa de modată a navei, Marshall zări două submarine acostate unul lângă altul, dar mica embarcațiune trecut de cealaltă parte a navei și cu un huruit al elicei se opri lângă scara din babord. Ofițerul de serviciu apăru la capătul scării, îl salută ceremonios pe Marshall și ură bun sosit. Marshall își scutură picăturile de ploaie de pe șapcă și când balustrada s-a închis în urma lui, a avut certitudinea că începe un nou capitol de viață. Se uzea un scomot de împușcături și tropot de cai. Oficierul de serviciu zâmbi. Se vizionează un film western la popotăsări. Oamenii l-au mai văzut de câteva ori, dar pe aici nu au de ales între prea multe distracții. Când am venit, început marșal, mi se pare că am zărit două nave alăturate. Da, sir," răspuns ofițerul evitând privirea lui marșal. Adăugând schimbând subiectul. Comandorul Browning ne-a dat ordine precise, sir. A spus să vă conducem în cabina dumneavoastră să vi se servească o masă bună și să vi se pună la dispoziție tot ce aveți nevoie. Ridicând ochii spre ceasul de perete... Vă va primi la ora 21. douăzeci se simțea iarăși cuprins de iritație. Era tratat chiar ca un recrut. Sper că cel puțin pot afla ce se servește la masă?" întrebă el arțăgos. Oficierul se înroși la față. Pate cu carne, ser, După care își plecă ochii." Nu fac decât să execut ordinele, ser. Conduste un steward... Marshall coborâ două și ajunse la cabina care era destinată. Cu lambriuri pe pereți, era curată și agreabilă. Probabil că pe timpul îndelungat cât Gern să-i servise ca vas de croazieră, era o cabină de clasa întâi. Marshall făcu o vaie fierbinte, se schimbă și pateurile cu carne foarte gustoase i-au risipit proasta dispoziție. A fost servit la capătul unei mese lungi numai puțin de trei stiuarzi care se ocupau de el. Nu mai erau alți ofițeri. Probabil toți se distrau la cinema. Marșal se așeză comod în scaun și oftă. Bietul Gerard o să se simte foarte prost când va veni aici. Nava părea mai mult o mănăstire decât bază pentru submarine. Aș dori un pahar de porto, comandă el. își privi ceasul. Mă iertați, sir, dar nu cred că mai aveți timp. pe se rânde pe scaun, marșal îi am spus un pahar de porto!" Lansă el cu vocea autoritară. Steu arzi schimbară între ei priviri înspăimântate. Ba, chiar două pahare!" Afară, vântul vâșia puternic și ploaia bătea în bordajele înalte ale navei. Marșa l-a auzit la travers gâfâitul unui motor de ambarcațiune și se întrebă dacă era o patrulă de siguranță sau un exercițiu de noapte. Bău vinul pe gândind la Gerald. Ce face ce în acest moment?" fără îndoială, se drăgostea cu soția, sau îi explica încă o dată de ce pleca din nou așa repede pe mare. Își privi ceasul. Întârziase cu cinci minute de la întâlnirea cu capitanul Browning. Sură se uitând recenta sa pornire de mânie. Buster! Când se ridică și părăsi masa, îi se că cei trei stiuarzi au respirat ușurați. S-a îndreptat spre puntea principală și, într-o anticameră, Marshall a fost întâmpinat de un locotenent cu ochelari. Purta o uniformă albă și e cu trese aurii. Locotenentul se prezentă ceremonios. Sunt Morris, secretarul comandantului." Rugat să facă o remarcă asupra orei, dar se mulțumia, declara. Va așteaptă." Situat pe puntea principală, pe toată lățimea suprastructurii, biroul comandorului Browning era vast, cu lambriuri pe pereți, ca majoritatea încăperilor de pe Gersney, și avea un aspect luxos și vetust. Comandorul Browning era în picioare, sprijinit cu spatele de un radiator de calorifer și privind spre ușa prin care intra Marshall. Brațele i-a târnau greoaie. Era scund, dar lat în numer și pântecos, înclinat puțin spre spate ca pentru a-și menține echilibrul. așteptat ca Marshall să parcurgă o bună parte a încăperii și a întins o mână enormă. Sunt fericit că te văd, Marshal!" Vocea era groasă și caldă, strângerea de mână fermă. Îi indica cu un gest un fotoliu și el se îndreptă spre o masă mică pe care se afla o carafă și pahare. Fără să arate, Marshal îl observa. Browning era cel, doar câteva șuvițe de păr cărunt deasupra urechilor și pe ceafă. Kellya era bronzată și preserată cu pete maronii. Mai interesantă era fața lui Browning. Șifonată, brăzdată teribil... În tinerețe practicase probabil boxul sau rugby. Comandantul îi oferi un pahar. Este un porto de cea mai bună calitate, spuse el, fixându-l pe marșal cu ochii de un albastru deschis, rece. Sper să-ți placă. Marșal bău încet, socotind că nu era cazul să se mai scuze de întârziere. Și oricine dorea să afle cât băuse în cabină, putea să afle după cât rămăsese în sticlă. Așa că intră direct în subiect. După cât am înțeles, sunt chemat ca să preiau o comandă. Browning îi e vorba cu un ton sec. Fiecare lucru la timpul său. Bea și destinde-te. Eu sunt destul de bine informat despre dumneata. Vreau ca și dumneata să mai afle câte ceva despre mine. Se așeză într-un fotoliu. Totdeauna am admirat oamenii pricepuți în meseria lor. Cu un palmaresc al dumii tale, trebuie să fii teribil de capabil. Și eu am fost la vremea mea. Dar azi nu mai sunt în stare să comand un submarin, cum nu sunt în stare să vorbesc chinezește. Cu toate acestea, nu înseamnă că sunt de la început convins că dumneata ești omul de care am nevoie. Marșal era gata să sară în sus, dar mâna tare a lui Browning se ridică cu un gest de împăciuire. Nu te enerva. îți spun peșlau tot ce gândesc și, cum sunt mult mai în vârstă, am dreptul să vorbesc primul. Nu crezi că așa se cuvine? Pe figura ridată îi apăru un surs ca o rază de soare peste ruine, gândind treacăt marșal, se pomânică și el zâmbea. Aveți dreptate, sir, așa se cuvine. Bine, misiunea ce te așteaptă este și trebuie să rămână ultra secretă. de sunt aici cu dumneata. Întinse mâna, invitație la carafa cu porto. Ai muncit destulă vreme în Mediterana și cunoști situația de acolo. A fost o cleștare curuntă, dar acum, în Africa de Nord, nemții sunt în debandadă. Prin și între armata 8-a britanică la est și american la vest, până la primăvară, romăl va fi gonit din Africa. Marshall se lăsă pe spătarul scaunului. Îl fascina siguranța calma lui Browning, care continuă. Ce va urma acum va fi o debarcare a aliaților în Europa." Și încruntă ochii albaștri. Asta e un alt secret." Dar este sigur că pentru o operație de asemenea învergură va fi nevoie de mult mai numeroase trupe decât dispunem în prezent. Vom primi din Statele Unite, din Canada, dar și din Australia și Noua Zeelandă, ocolind capul bunei speranțe. Marshall se uită la bareta Victoria Cross, prinsă pe tunica lui Browning, și le închipuia ușor la comanda unei nave. Brusc, Browning întrebă. Știi ce este o vacă de mulți? Întrebarea l-a surprins pe Marshall, dar a fost în măsură să răspundă. Da, sir, nemți au multe. Sunt mari submarine folosite ca nave de aprovizionare și, după cât am auzit, fiecare are peste 2000 de tone de plasament. Bravo, Marshall! La ce servesc când îți dai seama tot atât de bine ca mine? Într-o misiune operațională, un u boat submarin, în limba germană, un târze bot Poate parcurge șapte de mile. Chiar pornind de la bazele pe care acum germanii le au pe coastele Franței, trebuie să parcurgă patru de mile pentru a ajunge în centrul Mediteranei și a se înapoi la baze. Așa că nu le mai rămân decât trei mii de mile ca să aducă pagube navelor noastre. Socotera este exactă, nu-i așa? Marshall confirmă cu o înclinare din cap. Nu vedea însă legătura dintre evenimentele din Africa de Nord și operațiile submarinelor germane în Atlantic. Aceste vaci de mulți se întâlnesc cu U-boturile la locuri și la termene fixe. Le aduc alimente, torpile, carburant, corespondență, pe scurt, tot ceea ce le trebuie. Se triplează astfel perioada pe care fiecare submarin o petrece pe mare, atacând convoaiele noastre. Înainte, pentru a menține 10 U-boturi, în activitate în largul coastelor americane erau necesare 30 de submarine obișnuite. Vacile de mulți au simplificat problema. Din păcate, până în prezent, nu am reușit să punem mâna pe niciuna. Îndată ce ne simt prin apropiere, intră în imersiune și o șterg spre alte întâlniri fixate. Îți închipui cât de mult se simplifică operațiunile lor. Browning respira adânc și continuă. Peste o lună, poate ceva mai târziu, așteptăm să ne sosească din Statele Unite convoaie importante cu trupe care ne vor permite să exploatăm succesele reportate în Africa de Nord. Dacă reușim să punem mâna pe o de de aceste valci de mulți, sau chiar numai pe una, multe lucruri s-ar schimba. Fără îndoială, trece săptămâni până când germanii își vor da seama de captură. Săptămâni neprețuite pentru noi, deoarece jumătate din ubuturile lor ar fi obligate să se întoarcă tărâși grăpiși spre bazele lor, sau să rămână fără combustibil și provizii până la sosirea altor ajutoare. Mâna lui marșal strânse paharul ceva mai puternic. Așadar, viitoarea lui misiune va consta probabil în a căuta să pună mâna pe una din aceste vaci de mulți. Dar, sir?" întrebă el calm. Ce speranțe avem să reperăm vreuna din aceste vaci de mulți? Nu văd niciuna." Browning zâmbea încântat, se amuza. Dacă există cineva care să poată pune mâna pe una din ele," declara el, numai dumneata ești acela." Serios, continuă. În orice caz, mi se pare că merită să încercăm." Se ridică de pe fotoliu și se îndreptă repede spre birou. Săptămâna trecută, un U-Boot, plecat de la Kiel spre Atlantic, a avune cazuri la motoare. Submarinul era vechi, dar cu echipaj novice, recoltă fragedă. Vremea era îngrozitoare. Vânt forța 10. cea s-o cu cuțitul. Comandantul a hotărât să se pună la adăpost să încerce să repare avaria și a intrat într-un fjord pe coasta de est a Islandei. Riscant, dar ideea nu era rea și oricine în situația lui ar fi avut-o. De când l-am ocupat insula, blestemații ăștia de islandezi nu ne mai pot suferi nici pe noi englezii, nici pe americani cu observându-l atent câteva secunde pe Marshall. Din fericire, are lui el, comandantul unui trauler al nostru prevăzut cu Astic a fost obligat să se îndrepte și el din întâmpare spre același loc de refugiu. S-a trezit nasă în nas cu neamțul. Astic, dispozitiv pentru detectarea submarinelor. ASDIC este un aparat de emisie recepție de ultrasunete care poate măsura distanța la o țintă submarină pe baza cronometrării timpului consumat de unda directă și cea reflectată de ținta respectivă. Afară să-și dea seama, Marshal se ridicase de pe scaun. Așa că ați pus mâna pe documente cod în care se arată unde și când acest submarin trebuia să-și întâlnească vaca de mulți. Browning se îndrepte spre Marshal, îl prinse de braț, ochii străluceau. Mai mult încă, dragul meu, am pus mâna chiar pe but cu un gest spre peretele cabinei. Este aici, foarte aproape!" Stupefiat, marșal nu se putu opri de a exclama. Dumnezeule!" Chiar așa!" spuse Browning surăzând. Și acum mi-am găsit comandantul. Ce crezi?" Marșal se lăsă pe scaună, încercând să zâmbească. De acord, sir!" Browning jubila. Eram sigur că te va interesa problema. Este ceva ce ți se potrivește?" A întins brațul spre carafa cu porto. Cred că avem dreptul la încă un pahar. Herr, capitan.